Mhm. Uh -huh. Aló! Jó reggelt! Jó reggelt! Szerintem akkor én rossz számutattam meg elnézést. Bocsánat, elnézést téves. Akkor viszont vegyük le a hangját, hogyha megadom a számát, akkor... ...feleredetleg telefon kettővel el. A végén úgy döntöttem, hogy nem nulla van, hanem kettes, de az nem te voltál. Biztos, hogy is tudott volna izgalmas dolgokat. <gül> Egészen biztos vagyok benne. Á, te sose telefon begyárkotta? Balaton a gyerekkoromban volt egy uh, telefonfülke, ahova egy meghibásodott telefonközpont miatt oda kapcsolta az összes Balaton Almádiba menő hívást, ez rendkívül szórakoztató volt, amikor az öcsémmel minden hívást fölvettünk, és azon versenyeztünk, hogy ki tud a legtovább um, úgy beszélgetni a hívó féllel, hogy az nem Igen, igen, arra. igen, igen, igen, igen, pontosan. Pont a Krisztával beszélgettünk arról, hogy ugye milyen kifejezések vannak, amelyeket gyerekeink már valószínűleg nem is ismernek, mert nem is használják. Ez a Leteszem a Telefon című. Tehát ez a Leteszem a Telefont, ez ma értelmezhetetlen. Ugyanúgy értelmezhetetlen lassan, mint a telefonfülke. Ez egész biztos. Van-e értelmezhetetlen e, ilyen múltbéli dolog még a Városligedben? Jó kérdés. Biztos, hogy van, és biztos, hogy nagyon sok ilyen van, mert azért az elmúlt tíz év most már az komoly változást hozott a liget életébe, és azt hiszem, hogy tagadhatatlan az a társadalmi változás is, ami ezzel párhuzamosan zajlik, és tíz éves ciklusokban már talán érzékelhető. Mondjuk egész biztos vagyok benne, hogy a meleg sör hideg virsli világát idéző május elsejék azok egyre inkább már csak a képeken élnek és egyre kevésbé értik azok akik mondjuk naponta a játszótéren játszanak vagy a zeneházába jönnek egy koncertre hogy ez ugyanazon a helyszínen van ahol egykoron mondjuk a Stalin szobor környékén Úttörők vonultak. Bele, fel. A Stalin szobor is, ugye, mondjuk akik a történelmi iránt érdeklődnek, azok tudják, de nem feltétlenül mindenki. Györgyev és Benedekkel beszélgetek, vagy ő beszélget velem, nézőpont kérdése, városlig ezért, vezérigazgató, támogatott tartalom. Um... Ugye, ami nagyon érdekes, bocsánat, azért az az, hogy amivel mi sokat foglalkozunk, elsősorban a tájépítés tervező kapcsán, hogy mit tekintünk a liget eredetének, mit tekintünk igazi aranykornak, és mit tekintünk bázisnak. Pont a napokban beszélgettem valakivel, gondolom a műsorban is szóba fog kerülni, a Gabriel Szobornak, az Angyalnak a, a restaurálása, és en, ennek kapcsán a hősök teréről. És azért ez egy gondolkodtató feladat, hiszen... Abban az esetben, ha és amennyiben egyszer majd megtörténik a Kóskáros sétánynak a lezárása, akkor tulajdonképpen értelmét veszti az autós közlekedés a hősök tere körül. Magyarul az az alak, ahol a műcsarnoktól a Kóskároly sétány felé, vagy a Kóskároly sétánytól a Szépművészeti Múzeum elé lehet kanyarodni. Nyilván itt meg kell szüntetni majd a burkolt felületet. Na de vajon érdemese visszatérni? Arra az időszakra, ami mondjuk a milleniumi kiállítás 1896 és 1938 közötti közel fél évszázadot jellemezte, amikor két gyönyörű veseformájú zöld felület volt a jelenlegi szoborcsoport előtt. Egyébként tényleg kifejezetten impresszív ez az időszak. De 1938-ban leburkolták a hősök terét az első eukarisztikus világtalálkozóra, és talán most már nincs is ebben az országban nagyon olyan ember, aki emlékezne az 1938 előtti állapotra. Magyarul nekem, nekünk, sokaknak a hősök tere ezzel a mintás díszburkolattal szervült. Nem megváltozhat? Valaki... Ez egy jó kérdés. Tehát hogy azt gondolom, hogy ezek klasszikusan olyan kérdések, amiről Valóban társadalmi egyeztetést kell folytatni, valóban be kell vonni a szakmának a képviselőjét, és végig kell gondolni, hogyha funkcióját veszti az autós közlekedés, és amúgy is a burkolt területeknek a felbontása, zöldítése fókuszba kerül, akkor vajon a semmi közepén egy díszburkolat, vagy pedig egy 1938 előtti állapothoz való visszatérés az, ami, ami jó, és ez számtalan ilyen kérdés merül fel a Városligetbe, és itt elmehet... Min a Kóskároly sétány sorsa, vagy a Kóskároly sétány sorsa el van dőlve, csak éppen azt nem lehet tudni, hogy mikor, vagy mikortól. Ha úgy kérdezed, az én fejemben a Kóskároly sétány sorsa el van dőlve, mert a Kóskároly sétány lezárását végre kell hajtani, az egész liget projektnek az egyik eszenciája az, hogy azt az egységet megteremteni, amilyen a Városliget volt, és megszüntetni azt a 60-as években létrejött ősbűnt, hogy az M3-as autópályát rávezették az egész Városligetre. Ettől függetlenül nyilván a jelenlegi gazdasági környezet a kormányzatnak és a fővárosnak elsősorban Budapest ügyekben való szembenállása azért nem könnyíti ezt a helyzetet, ugyanis a projekt egykori kritikusai szeretnek úgy gondolni, a Városligetre, hogy ezt egy Városliget törvényel örökké kitépték a város, sőt az ország testéből, és innentől kezdve a Városliget ingatlan fejlesztő az kedvére tud bármit csinálni a Városligetben. Ez azért nem teljesen igaz. Például a Károly Sétánynak a lezárása az nagyon hosszú, most már lassan tényleg évtizedes diskurzus tárgya, hogy milyen infrastruktúra fejlesztések szükségesek a ligeten kívül ahhoz, hogy ezt le lehessen zárni, szükséges -e megépíteni a szegedi úti felüljárót, a szegedi úti nem szintbeni csomópont építése az összefügg most már a mini Dubai projekttel, Ez szóval a számtalan olyan kérdést vett föl. Itt is azért a progresszívebb tervezők azt mondják, hogy ezen nem kell túl sokat gondolkozni egyik végére, meg a másik végére le kell tenni egy pollett és le kell zárni a kóskáról sétányt, aztán a közlekedők majd megszokják. Megint mások azt mondják, hogy itt azért nagyon komoly fejlesztésekre van szükség. Dátum nincs. Nem tudok ma, igen, nem tudok erre válaszolni. Nyilván ez egy olyan dolog, amiben konszenzusra kellene jutni a, a fővárosnak és a kormánynak, hogy annak érdekében, hogy a történelmi liget területe az összeállítható legyen, és ne két különálló liget legyen a kóskáros sétány és az állatkert között, és a kóskáros sétány és az ajtós időrés sor között. Ehhez valamilyen forgalomcsillapításra, horibireliktó az egész sétány megszüntetésére erre szükség van. Ha már itt tartunk, ugye elsősorban a városligetvédőknek, a Ligetvédők Facebook oldalán lehet, nem a közelmúltban, de akár a régebbi múltban, de a közelmúltat is lehet nézni. Azok a felvételek, amikor nehez, Ugye, hogy ilyen olyan autók különböző rendezvényeken, vagy azoktól függetlenül, inkább rendezvények során hogyan foglaljanak el olyan területet, ahova egyébként nem lehet behajtani autóval. Az autómentesítése, illetőleg az elektromos autókkal való ellátása, ugye korábban volt arról szó, hogy milyen buszjáratok vannak, amelyeket a liget finanszíroz, ez időközben mennyire tűnik megoldottnak, és mennyire nem? Tehát most nem a Kóskároly sétájról, az egészről Czuzámen van szó. Igen. Teljesen egyetértek azokkal, akik ennek kapcsán bármilyen kritikát fogalmaznak meg. Ez sajnos hatósági hatáskörbe tartozik, nem hozzánk, tehát mi Soha semmilyen rendezvény kapcsán nem engedélyezzük a gépjárműves megközelítést és behajtást, már csak azért sem, mert ez nem a mi kompetenciánk, a Budapest közút az, aki a ligetbe való behajtást bármilyen utom, módon engedélyezi vagy engedélyezheti. A részünkről ez alapvetően nem támogatott. Ettől függetlenül, pontosan tisztában vagyok vele én is, hogy az egyes rendezvények szervezőinek, alvállalkozóinak alvállalkozói ezekről a szabályokról sokszor mit sem tudnak, hiába szerződik levelünk hiába szerződik le bárkivel, és a rendezvények előkészítésénél, vagy megközelítésénél egyszerűen kényelmesebb. Teljesen mindegy, hogy ez egy szakszervezeti majális, vagy a Millennium házába tartott könyvbemutató program behajtanak a Városligetbe. Azért a ligetér aggódókat meg tudom nyugtatni, hogy a, a fővárosi önkormányzati rendészet, aki hatóságként ebben jogosult eljárni, ő azért folyamatosan jelen van a Városligetben, és rettenetesen sűrűn ö, büntet, ö, állít meg autókat és a megfelelő szankciókat kiszabja nyilván, nullára még ő sem tudta csökkenteni a ligetbe való behajtókat, de a hosszú távú cél egyértelműen ez, ugye ezért üzemeltetünk mi ebben a másodpercben kettő darab elektromos uh, kisbuszt. Ezek az elektromos kisbuszok azok, amik uh, jellemzően uh, mozgatni tudják az embereket, vagy bárki mást, uh, vagy bármi mást a városligetbe. Ettől függetlenül sajnos ezek az esetek előfordulnak, most is teszünk lépéseket, igyekszünk lepollerezni olyan belépési pontokat a Városligetbe, ahol jellemzően autóval beszoktak hajtani. Ja, kirakta a három pontot, úgyhogy akkor azokat vegyük föl. Hősöktere szoborcsoport. Hősöktere szoborcsoport, ugye azért a, a közterületi szobrok kérdése Magyarországon az mindig is egy szenzitív kérdés volt, és itt most elsősorban nem az örökség és identitás politikára gondolok, hanem arra, hogy bizony azért ezek a jellemzően bronzból vagy kőből készült kültéri szobrok, ezek azért jelentős állagromláson mennek keresztül. Sajnos a hősök terénél pont az angyal időszaki karbantartása az elmúlt jó pár évtizedben elmaradt, Egyedül a talán két évvel ezelőtti eukarisztikus világtalálkozó alkalmával e, történt egy kozmetikai állagmegóvás, ami leginkább arra volt jó, hogy a daruval az angyalt megközelítő szakemberek meg tudták állapítani, hogy e, bizony kritikus állapotban van az angyal. Itt a lépni... mondott, hogy kritikus állapotban van, az mit jelent? Hát nehéz ezt megállapítani, de esetre azt mondták, hogy szükséges a szobornak a leemelése és a restaurálása ahhoz, hogy biztonsággal az elsősorban folyamatosan változó, megváltozó időjárási viszonyoknak is minden körülmények között ellen tudjon állni, szóval hogy nekem ne kell... Elnézést a, a fogalmazásért bort. a leltári jegyzékben evidens, hogy tehát az korábban is teljesen nyilvánvaló volt, hogy ezek a szobrok, ezek a Városliges ZRT kezelésében vannak, tehát hogyha egyébként ezekkel bármi teendő van, akkor ez a Városliges ZRT dolga? Nagyon jó kérdés, nem volt teljesen e, evidens, ugye itt azért... Ki jöhetett volna még számításba? Nagyon sokan, többek között a magyar állam, nemzeti nemzeti vagyonkezelő, szóba jöhetett volna a főváros, szóba jöhetett volna a nemzeti örökség. Oké, és hogyan derült kérdézeti kompetenciátok? Nagyon hosszú jogi egyeztetés eredményeként végül a felek abban állapodtak meg, hogy a Városliget helyrajzi számának vagyonkezelésébe kerüléssel tulajdonképpen ugye a Hősök tere is a Városliget ZRT vagyonkezelésébe került, így az ahhoz szervesen kapcsolódó szoborcsoport is, akár a háború és béke allegóriája, akár az angyal, akár a hátul lévő szobrok ezek a Városliget ZRT-hez tartoznak, úgyhogy nem tudjuk elkerülni a feladatot, nem is szeretnénk természetesen, hogy a szobrok állag megóvásával kapcsolatos lépéseket mit tegyük meg. Csak hogy értsd, hogy mennyire fontos, amit kérdeztél. Például a Történelmi Liget belsejében található szobrok azok nem a városliget ZRT-hez tartoznak. A Történelmi Ligetben lévő teljesen mindegy, hogy most melyik szoborról, anonimusz szoborról, vagy bármiről beszélünk, ezek egyébként a fővárosi ö, hatáskörbe található, ö, múzeumhoz tartoznak. Belészve azokat nem, a szobrokat, amelyeket az elmúlt időben helyeztek el? Így van, így van. Tehát a szobrok elhelyezéséről például nem a Városliget ZRT dönt. Hova került a szobor? Még egyelőre a helyén van, és utána elkerül majd ahhoz a restaurátor. Oké, okay, akkor mikor, mikor emelik le elnézést? augusztus végén emelik le, de itt azért azt kell érteni, hogy én is azt gondoltam, egy kicsit ilyen Wienwender-szerűen láttam már magam előtt, hogy egy katonai helikopterrel megemelik a szobrot és átrepp Berlin fölött az ég. Budapest fölött. Nem ez fog történni. Itt önmagában egy komoly mérnöki bravúr ennek az egyébként hatalmas szobornak a levétele. Ebbe belül egy ingaszerkezet van, ez az, yeah. ami Tulajdonképpen biztosítja azt, hogy az időjárás viszontagságait még a jelentős oxidáció ellenére is ő, bírja ez a szobor. Ezt önmagába egy komoly mérnöki teljesítmény egy direkt erre a célra épített állványzaton keresztül aként biztosítani, felfüggesztési pontokat létrehozni, hogy magának a szobornak az eszenciája, maga a szobor ne sérüljön. De mit úgy, nevezed inkább? Van belül a, a, a szoborba egy felfüggesztett ö, acélgolyó, tulajdonképpen ez kívülről nem látszik, és ez az, egyébként ez egy hasonló technológia, mint ahogy a ö, földrengéssel jobban sújtott területeken a felhőkarcolóknak a magját is megépítik, tehát egy olyan ö, ellensúly, ami képes ellensúlyozni azokat a környezeti behatásokat, amik mondjuk adott helyzetben a szobornak a mozgását ö, biztosítják. Ennek a dokumentációja Vaj, megvan? van, gondolom, hogy megvan. Részben megvan, részben újra kell gyártani. Ugye már jártak fönt restaurátor kollégák az elmúlt időszakban. Többször vettek mintát a szoborból, azért ennek van egy picike ajtaja, ahol be lehet menni a szobornak a belsejébe, bementek, belülről is vettek mintát, tehát hogy azért itt egy elég alapos felmérés. Elég Így aztán mennek. nem egy helikopter, hanem hogyan? Egy álványszerkezet segítségével darúzva fogják leemelni, de először a szobornak a felfüggesztési pontjait kell kialakítani, illetve az obelix-től, a talpazattól való elválasztásnak a lehetőségét kell megteremteni. Gondom, hogy a közegszint tévében majd ezt, ezeket a részleteket, ezeket sokat fogjuk látni, elnézést. Meg ezeket azoktól. sokat fogjuk látni erről a a szabadságom következtében van az, hogy időben eltévettem a tekintetben, hogy ez most éppen fent van vagy lent, elnézést kérek miatt Nagyjából sejthető-e az? Az, hogy, milyen, tehát, hogy mennyi ideig lesz ez a restaurátorok kezében, és mikor kerül vissza, vagy ez már csak akkor derül ki, amikor megállapítják, hogy milyen állagú? Akkor fog kiderülni, tehát amikor ez elkerül a raktárba, és egy részletesebb anyagelemzésnek lehet alávetni a szobrot, akkor fog kiderülni egész pontosan, hogy mennyi idő ennek a teljes és biztonságos helyreállítása, és akkor fogunk tudni majd pontos összeget is hozzárendelni. Ez technikailag egyébként úgy fog zajlani, hogy számtalan restaurátor ajánlat fog beérkezni, és ezeknek a mérlegelését követően készül majd egy kormány előterjesztés, és a kormány el fogja dönteni, hogy biztosítja ezt a forrást, és ha igen, mikor, milyen ütemezésben, ekkor fogunk tudni pontos ütemezést adni. Én azt gondolom, hogy nagyjából azért a 2025-ös év második felére ennek a szobornak teljes egészében el kell készülnie, és vissza kell kerülnie a helyére. De gyerül ilyen határozat fog születni? Tehát ez nem másnak a kompetenciája, mint a kormány? Nem, nem, nem. Tehát, hiszen ehhez forrást kell rendelni ma a Városliget ZRT, minden forrása az forint fillére meghatározott céllal áll rendelkezésre, abból ilyen léptékű manővereket mi nem tudunk finanszírozni. Anélkül egyébként ki lenne írva a tender, nagyjából sejtett, hogy ennek a renoválási költség az nagyságrendileg, nem fillére, nagyságrendileg belélt, hogy nincs fillére. Láss, leraktam a telefont. Mennyi lehet, vagy inkább nem akarnál nem, nem, nem, nem merek. Szerintem a következő beszélgetésünk alkalmával én már pontos összeget fogok tudni mondani. Még júniusi a hír, amikor valaminek következtében az akkori főpolgármester, aki ugyanaz lesz, mint aki, vagy volt, mint aki lesz majd októbertől. E, megjelzéseket tett a Néprajzi Múzeum, ugye a Néprajzi Múzeum az elmúlt időben, és az elkövetkezendő időszakban is sokszor tárgya a Kejfely Városligettel kapcsolatos beszélgetéseinek, vagy éppen filmforog, e, az ott lévő fák állapotával kapcsolatban. Most nem a Néprajzi Múzeum külli fákat kérdezem, hanem általában mindaz, tehát az a faállomány, amivel ma a városéget ZRT rendelkezik, belétve az átültetett és a nem átültetett fákat, az milyen állagú, illetőleg az a kritika, ami az átültetett fákat, illetőleg azokat a fákat illeti, amelyek a nagyobb épületek, létrejött épületek vonzás közvetében vannak, és ezeknek vázis satnyulásáról, vagy akár elhalálás, elhalálásáról szól, azok mennyire helytállóak, illetőleg mennyiben főkert feladat az, hogy megújítsák a Városligetnek a faállományát, hiszen rendszeresen szó esik arról, hogy egy-egy vihar alkalmával mennyire fontos felhívni a látogatók figyelmét arra, hogy átmenetleg ne látogassák a Városligetet a fáknak az állapota miatt. Érdemes külön választani a valóságot és a politikai fantazmagóriáknak a kategóriáját, tehát hogyha valaki a valóságra kíváncsi, akkor én azt gondolom, hogy egy nagyon szoros és jó együttműködése van a Városliget ZRT-nek a főkert kiváló szakembereivel. Számtalan program, idős program és egyéb munka az, ami az elmúlt tíz évben ezt az egyébként jó együttműködést, függetlenül attól, hogy a főkert önálló szervezet volt főtájépítész felügyelie bekerült -e egy divízióként bárhova. Ez együttműködés, ez kiváló azok a szakemberek, akik a főkertben dolgoznak, egyébként mind kiváló szakemberek. Ennek köszönhetően, ha valaki a ilyen a Városligetbe, akkor tulajdonképpen, és ezt azt gondolom, hogy azon nézők és hallgatók kedvéért nagyon fontos mindig megerősíteni, akik vagy a földrajzi távolság, vagy egyéb okból nem járnak a Városligetbe, hogy ezt Továbbra is egy csodálatos, jó állapotban lévő ligetes városliget, ahol az ember nem lát kivágott platáncsonkokat, ahol nem ö, sziklakertekkel találkozik, nem újrazöldítéssel, hanem azt gondolom, hogy a maga történetiségében és tájépítészeti történetiségében is került megújításra liget. Én személy szerint is e, alapvetően nagyon büszke vagyok arra a növényállományra, amit az elmúlt időszakban telepíteni sikerült. És ez a növényállomány, ez hogy viseli ezt a meleget? Kifejezetten jól. Ez nagyon sokat kell vele dolgozni. Rettentő sokat kell öntözni, rettentő sokat kell e, különböző tápanyagokkal e, támogatni. E, de azt gondolom, hogy ez a munka el van végezve. Ennek köszönhetően, ha ma valaki eljön a Városligetbe, akkor azt látja, hogy talán nem is csak a főváros, hanem az ország legjobb állapotú parki részeivel találkozik. Ettől függetlenül azért azzal tisztába kell lenni, hogy a Városliget ékességei, azok a platánfák, azok a, a, a régi fák, amelyek ma a legnagyobbak és a legszebbek, azért ezek közül több van, ami száz éves múltra tekint vissza. Itt anélkül, hogy a politikusok tisztánlátását szakmai kérdésekkel szeretném megzavarni, de azért azt érteni kell, hogy nekünk kötelező, minden egyes alkalommal kötelező a Városligetben bármilyen beruházás történik, úgynevezett monitoring kutakat elhelyezni. Ezen monitoring kutakon keresztül tisztán látszik a talajvíz mértékének a változása. Erre vonatkozóan most már közel tíz éves információállományjal rendelkezünk. Semmilyen változás a talajvíz méretében, se csökkenésébe, se emelkedésében nem következett be. És ez nem újdonság, tehát én tudom, hogy nagyon hangzatos ezzel támadni, hogy betonmonstrumok megváltoztatják a hidrogeológiai viszonyokat, és akkor ha ezt valaki kimondja, akkor innentől kezdve, hogy ennek az ellenkezőjét próbálja állítani, az már egy defenzív pozícióban van. Mindig szoktam kérni, hogyha ez valakit érdekel, a nagy érdeműt, hogy képzelje már el mondjuk a hatodik, a hetedik vagy a tizenharmadik kerületet alulnézetből, azoknak az ott lévő házaknak, irodaházaknak, metróknak, a, a közműveknek az inverz térképét, a pincéket, a mégarázokat. Most ezekhez képest a Néprajzi Múzeumnak a, a mélyépítése az szignifikánsan kisebb. Ha valaki látna alulról egy Budapest térképet, akkor azt látná, hogy, hogy a Ligetben csak egy alacsony pince alacsony ház található minden egyes épületnél. Hogyha a 13. kerület, ábúvó az egész, egybe kompletten nem változtat meg hidrogeológiai viszonyokat, a Duna vízszintjével párhuzamosan mozog a talajvízszint nagyjából a 13. kerületbe bárhol, akkor, akkor miért gondolja bárki? hogy a Városligetben egyetlen egy épületnek a pince teljes egészében megváltoztatná, és innentől kezdve alkalmassá válna bármire is. Természetesen a föld alatt van, ez mindig egy ilyen jó ö, érv mindenre. De nincs összefüggés a faállomány változása és a néprajzi múzeum ö, megépítése okay. között. Rendben van. Ahogy látom, szeptember közepén elején érne elvileg véget a divák kiállítás. Az, ha sikeres, már pedig én úgy tudom, hogy sikeres, akkor annak a prolongálása létezik, vagy pedig nem, mondván, hogy megy tovább? Én nem tudok napra pontos lehetőségeket mondani ehhez. Szerintem Bata Andrásék ezt pontosabban tudják nálam, de mivel eleve egy egészen speciális csillagállás kellett ahhoz, hogy a londoni V&D-ből egyenesen a zeneházába érkezhessen. Ez az egyébként úgy van, ahogy mondod, nagyon népszerű kiállítás, hiszen ennek egy hosszú utazása van betervezve, csak valahol valamilyen műszaki probléma miatt nem tudott elutazni, ezért kapott lehetőséget az zeneháza. Úgyhogy azt gondolom, hogy lényegi érdemi hosszabbításra nem lesz lehetőség. Végül, de nem utolsó sorban, mert most a szokásos kérdésektől mentesítén elélek téged. Beszélünk majd róla akkor, hogyha lesz aktualitása, ha lesz nemzeti galéria, színház és így tovább innovációház. Ezek a szokásos kérdések, hogy... A Néprajzi Múzeumban hogy áll az állandó kiállításnak a, a létrehozása, és hát mert ugye egy óriási intézmény van most zárva átmenetileg, amihez nincs hozzászokva a liget látogató. Valóban ugye ezt is azért időközönként meg kell ismételni, hogy amikor... Keremetség kérdezett... utóbb már arról mesélt, hogy elárulja titokban, hogy az ő fejében már azért megfogant a következő állandó kiállításnak az ötlete, úgyhogy meg is kellett tőle kérdezni, hogy egy állandó kiállítás az hány évig van, hogy egyébként Igen. állandónak lehessen nevezni, de most ennek az állandó kiállításnak, az első állandó kiállításnak a létrehozásáról beszélgetünk. 2000 24 őszén ez az állandó kiállítás megnyitja a kapuit. Én nekem van szerencsém többször személyesen is megnéznem azokat a munkafázisokat, ahol most éppen e, tart. Tulajdonképpen az utolsó simítások zajlanak a kiállításon. Már a műtárgyaknak a behelyezése is a legtöbb esetben megtörtént, e, a feliratozások megtörténtek. Akkor mihez kell Világ... még idő? Világítás próbák zajlanak. Azt kell látni, hogy ez két síkon fog működni ez a kiállítás, fizikailag is látni fogja mindenki, és a virtuális térben is létrejön a kiállítás. Nehéz ezt így elmondani a telefonon keresztül, hogy ez pontosan mit is jelent. Ezek a digitalizációs megoldások, ezen digitalizációs megoldásoknak az implementálása az, ami ebben a másodpercben zajlik, illetve annak a fogadótérnek az átalakítása, kiegészítése, tulajdonképpen megújítása zajlik most, ahol a kultúrát a kiállító térből szeretnénk az ingyenesen bejárható és átjárható terekbe is kihozni. Ahogy a kerámia gyűjtemény, amit ugye sokan láthattak, akik átsétáltak a Néprajzi Múzeumon, már előre jelezte, és ahogy az egész Liget projektnek a koncepciójában benne van hogy a kultúrát alapvetően minden De A az például megmarad. A keremietér teljes egészében megmarad. Tulajdonképpen ez bővül ki. Eddig, hogyha valaki belépett a Néprajzi Múzeum bármelyik bejáratán akkor ugyan impresszív terekkel találkozott, rögtön uh, ugye azt a makettet is látta, ami a századfordulós Budapestet mutatta, uh, vagy mellette a, a ligetnek, a, a megújuló ligetnek a makettjét, uh, vagy időszaki kiállításokkal is találkozott. De most az a cél, hogy a Néprajzi Múzeumnak az állandó kiállítása, ami tényleg egy gigantikus, uh, és egyébként a magyar kulturális térben nagyon ritkán megtörténő Euh, méretű euh, alkotás lesz, ez kihúzódjon ezekbe a terekbe. Ha valaki ott egy ködös novemberi kett délelőtt csak egy kávéra betér a Néprajzi Múzeumba, akkor neki már a pórusaiba be fog szüremkedni az a gondolat, aminek a végeredménye remélem előbb vagy utóbb Jó, lesz. Jó, arról beszélsz, hogy a, a Néprajzi Múzeumnak a megnyitója, már az állandó kiállítás megnyitója, az tulajdonképpen kvázi mint egy szinte a Néprajzi Múzeum második megnyitása lesz? Tulajdonképpen a Néprajzi Múzeumnak az igazi első megnyitása lesz, hiszen amikor mi 2022. áprilisában kinyitottuk a Néprajzi Múzeumot, akkor... Ezt azért tettük különböző pop kiállításokkal, hogy ezt az építészetében is ikonikus épületet, ezt megmutathassuk a nagy közönségnek. És természetesen azért, hogy a Néprajzi Múzeum, minek után bezárt a Kossuth téren, ne maradjon kiállító tér és kiállítási lehetőségek nélkül. De maga az épület most nyer értelmet, maga a Néprajzi Múzeum, most fog megnyílni, amikor ez az igazán nagyvonalú állandó kiállítás mindenki számára elérhető. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, vagy augusztus legvégén vagy szeptemberben találkozunk így az ételen keresztül leközelbe, és hogy személyesen mikor ezt pedig majd eldöntjük. Köszönöm szépen! Én köszönöm! György Javis Benedeket! nem látták, viszont hallották a Városliges ZRT vezérigazgatóját, támogatott tartalmat láttak. A jövő héten, ugyanebben az időben, 8 óra 4-től legeti Program ismertető lesz, de az is lehetséges, hogy hamarabb, mondván, hogy csak elhoztam egy naptárt, és fogalmam nincs, hogy melyik naptárt hoztam el. Most hirtelen, ez a 2023-as naptár. Miért hoztam el? Fogalmam nincs. Légy van a 2024-es. 2024-es naptár. Nem, jövő héten csütörtökön lesz. Tehát jövő éten csütörtökön lesz a következő város program program ismertető. 15-én és 22-én a Ferenc Marcel személyes részvételével való Néprajzi Múzeum bejárás 3-4 részét láthatják, és a következő részt imáron augusztus 29-én láthatják, amikor még nem lesz. Nem kezdődött meg a Kejfejancsi őszi-téli periódus, aminek kezdőnapja egyelőre nincsen meg, de majd lesz. A Facebookon értesítem önöket. Ez tehát augusztus 29-én lesz, ami az olimpiai sorozatot életi. Az a Füriás Balázs portréval véget ért. Ő már valójában a 34. portré volt, mint ez egy írőlebonyolítása műsor, ennek következtében csak azt tudom mondani, hogy hajrá Magyarország, hajrá Magyarok, Érjünk el minden nagyobb sikereket a Párizsi Olimpián. Én magam sokszor szegeződöm a tévéképernyőj elé, többször is, mint gondoltam volna. András, van még mondandónk, vagy elköszönhetünk? Akkor kurtás András nevében is további jó nyaralást kívánok. Vigyázzanak magukra. Döröpont, fialajanos kukac, gmail.com és akkor a támogatott tartalomnak hirtelen itt véget vetünk. Jó, és